Pràcticament. Encara ens queden hores, però pràcticament estem acabant l'any. Per tant, avui podem parlar de coses que tenen que veure amb el final d'any i el, el nou començament de l'any nou. Per tant, que podem dir coses curioses, coses que a veure, nosaltres estem acostumats ara, ara, actualment a què? a comprar els raïms els 12 grans de raïm eh, l'una de les famoses vaja, ja ho sabem de les campanes quin més qui menys està tothom esperant que surti o per la ràdio o surti per la televisió doncs eh, d'algun lloc que sigui el moment de menjar-se els raïms, és veritat els grans de raïm a veure, no vaig a parlar de quan va ser, perquè ja en vam parlar una vegada. Però això és el que passa aquí. En Aquí, doncs, quin és qui menys? El que menja el, el gra de raïm ja pelat, doncs, el troba ja pelat, se'l pela o se'l compra pelat, que ja els venen també pelats, o el que li molesta també la mitjà de gra que hi ha dins també se'l treu. Però bueno, s'ho preparen. I el que no li agrada res de res, doncs, es menja eh, al lloc d'un gra de raïm. Jo he vist persones que es mengen un pinyó i altres que se'n mengen una ballana, i altres que es mengen... Bueno, una pança. O sigui que és curiosíssim. Però bé, el que ara sembla és, diguéssim, de les dotze campanades, que és el més normal en aquest moment. En aquest moment. Bé, però, a veure, per nosaltres ens sembla normal. Per altres llocs, parlar de que mengem dotze grans dotze campanades que representen... Mm, no ho és de normal, per què? Per ells les tradicions són completament diferents. O sigui, si em va mirar Europa bé, encara molts llocs encara també es fan el mateix de les campanades. Però hi han molts llocs que no i sinem a buscar. Pel món, perdó, pel món és que això Bueno, ni se n'enteren, ni ho saben no saben que existeix això de les campanades i dels raïms i tot això, res, no en saben res per tant m'agradaria parlar-ne d'algunes coses curioses que durant aquests dies amb una paraula durant aquests dies doncs hi ha altres coses s'acaba l'any tothom vol celebrar-ho vol celebrar-ho amb alegria i fan les seves activitats les seves coses, les seves de la seva terra per què? perquè busquen, segons diuen que porti la bona sort en l'any que comença totes aquestes coses fixant-se que ara, aquí aquí on som ara també s'ha posat de moda que la roba interior ha de ser vermella ho veiem anem a comprar roba i ara els aparadors, tots els aparadors tenen roba íntima vermella. Abans seran només per les noies, per les mares, per les àvies, per les nenes, per tothom. Ara ja són els homes i tot. O sí sigui que s'ha posat molt de moda que la roba interior ha de ser vermella. Però have vera... vermela... per què? Doncs per què hi ha en altres països que ho tenen d'altres colors? i aleshores no volen ser igual que els altres. El que va tenir la idea de la roba interior de ser vermella, abans va mirar a veure com era la roba interior de tots o de la majoria de països. I es va trobar que hi ha països que la roba, que ja, ja era un acostum molt anterior a la nostra, ja tenien la roba interior... De dona, de senyora, de nena, de color rosa. Altres països, de groc. O sigui, Imaginen-se, o sí sigui, que nosaltres vam ser pràcticament dels últims. Aleshores hi ha altres països d'altres colors. Ara podria anar repetint els colors, però el vermell és el nostre. Val. Per què? Perquè segons cada país, un color té una definició exacta i el definic la definició és exactament la mateixa que tenim nosaltres pel color vermell que vol dir que tindràs diners que tindràs sort i que tindràs amor i són les tres coses principals que tothom demana durant aquestes festes perquè sigui i continuï durant tot l'any aleshores fixem-nos-hi bé quines coses però però, aquí encara no us no fan aquestes coses, el que vaig a dir ara. Normalment, aquestes peces íntimes de color, com he dit la rosa, la groga, totes aquests altres colors que he dit, que no els he dit tots els colors perquè tots són diferents, però tenen com a norma que aquestes peces íntimes de color s'han de cremar el dia 1 de l'any nou. O sí, sigui, si a les, aquesta nit els vols portar mmm, posades i de juerga fins l'endemà, no passa res. Però a l'endemà no te les tornis a posar, perquè segons la tradició dels altres països, la nostra encara no la tenim així, només ho fan algunes poques persones, i és que agafen i cremen la roba íntima. O sigui, només l'has estrenat per una nit, per una nit, o sigui, amb una paraula, la cremen. La cremen. Perquè segons ells, si no es cremen, si no es cremen, no et porten cap de les tres coses, ni els diners, ni la sort, ni l'amor. Clar, a la que et diuen això, vull dir, vas a cremar-ho tot, si no vas en cuidado, que mai és hasta la taula on tens que menjar. Però bé, això és el que passa en els de més països, no? Però nosaltres tenim, doncs, la la tradició del vermell i que ara ha passat en els homes, perquè ara veiem roba íntima d'homes a per dos per tot arreu doncs de color vermell també vale. si ens n'anem per un altre lloc Filipines Filipines és curiosíssim això sí que ho vaig veure una vegada perquè va coincidir però és molt curiós a veure, la tradició per cap d'any és molt original es vesteixen igual. Pot vestir-se una noia amb un vestit, amb uns pantalons, una faldilla curta, amb un barret. Veure, què podria dir? Amb uns mitjons, amb unes sabates i a sobre posar-te un bolso, més igual. Amb tot això, però amb talps. Ens han en recordat el que són talps, perquè normalment no en diem talps. Encara ens ha quedat una manera antiga, no antiga, sinó que diria tradicional de dir, que són els tacos, o sigui, rodons, eh? que en castellà lunares, esta, eh, llavors els tacos aquests rodons, per entendre'ns, se'n diuen talcs, ho dic perquè a vegades diuen, què dius? Talcs. Roba amb tals, és igual, la que vulguis, tu vols posar tot amb un barret, amb tals pots fer un negre, el tal vermell, o el que sigui, i el tals groc. La qüestió és portar vestit el que portis a sobre el cos, sigui el que sigui, amb tals. Per què? Perquè els tals s'associen amb els diners i la prosperitat. En, en aquests puestos ja es té per segur que hi haurà amor i que també l'amor ja, ja saben que el tindran però el que necessiten és els diners i la prosperitat la prosperitat vol dir que tot vagi bé, no? que al final tinguis sort, no? per tant, ells amb aquestes dues coses en tenen prou Dinen diners i la prosperitat perquè l'amor ja l'agafarem i ja el trobarem aleshores, té estan, si són vestits Homes, dones, nens, nenes, vestits, camises, faldilles, sabates, bosses, tot el que vostès vulguin imaginar-se, tenen que portar, tenen que ser de roba, que tinguin la roba amb talps. Vale. Però, a sobre, tenen que tenir una peça, una de les que portin, és igual, sigui el bolso, sigui els mitjons, sigui la camisa, sigui la jaqueta, sigui la faldilla, sigui el que sigui... Tenen que ser coses que es vegin. Fic sense que amb lo dels colors és la roba interior. I amb això no. Vestits, camises, tot això té que ser exterior. A les dades, Amuna, on volguin. Al costat del pit, a la màniga, a la faldilla, on volguin, té que hi una butxaca. Una butxaca. Per què? Quan surts al carrer ja tens que portar unes monedes, poques, encara que siguin dues, és igual. Has de portar monedes. I, quan toquin les dotze d'ònit, les has de fer sonar. si o sigui, la butxaca, i clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, no? Això és el que fan. I és una cosa que, perquè sigui que hi hagi diners i prosperitat, han d'anar vestits així. Per tant, tothom pel carrer va vestit d'aquesta manera. O sí sigui que, va, el que diem Per tant, els hi parlem del raïm I se n'enriuen Però no se riuen és perquè no, no ho coneixen I nosaltres també, si ens diuen, no ens expliquen això Tampoc ens n'entarem en Per un altre cantó Anem al Japó Al Japó hi ha molts temples budistes Molts Doncs resulta que al Japó Sempre pensen Sempre pensen que mm, la gent fa molts pecats. La gent fa molts pecats i que això s'ha de resoldre. Com ho resolen? En els temples budistes toquen 108 vegades les campanes. S'imagines 10vuit, aquí les toquem 12 i no se'ns acaba mai. 108 vegades. Per què 108 vegades? Perquè la tradició de la nit de cap d'any, que es diu, segur que no ho pronunciaré bé, jo ja no cane, eh, representen els 108 pecats que segons ells, perquè cada un té la seva manera de pensar i de ser, no? Cada país. Segons ells, la gent té elements. O sigui, que ment, ells tenen 108 pecats que segur que els acabes cometent. Aleshores, com que són pecats negatius, no és repositiu. positiu, llavors, quan escoltes les 108 campanades, ja n'has fet de pecats, no?, de 108, més de 108, no?, durant tot l'any, doncs és l'ànima que queda purificada a veure abans què? abans les persones de certa edat saben positivament que tenies que anar a confessar el que es diu confessar-se de veritat confessar-se en el confessionari i explicar-li en el lo que feies mal fet és veritat o no és veritat? és veritat però això no era les persones adultes era per criatures i tothom i els mossens obrien una finestra, obrien l'altre, anaven passant un i l'altre, l'altre, i anaven explicant tots els... Ara què? Tot va més modern. Més modern, no? Si ja no n'hi ha quasi de confessionaris. En alguns països, catòlics, he vist els confessionaris, que no s'hi assenten ningú ja, només serveixen per posar-hi plantes a l'església. Aquí encara no. al bueno, almenys que jo no hagi vist però, què vull dir? que s'ha perdut també aquesta costum o sigui, un dia pot ser que vinguin i et veneixin, perdent i ja estàs, ja has perdut tots els pecats que has fet és veritat i, vull dir potser una vegada l'any doncs s'ajunta tothom a l'eglésia i diuen, ja, estan net de pecats llavors, què fan? la tradició del Japó amb això que en diuen la Joenokane són les 108 campanades que representen els 108 pecats que dins de la ment ells porten. Clar, amb tot un any, imagina't si -sí, això ho multipliquem per diversos, són molts. Doncs què passa? Escolten les 108 campanades d'aquests temples budistes i estan purificats, i estan a punt de començar a fer-ne d'altres. O sigui, he dit aquests tres perquè n'hi han més, però és que no hi ha temps aquí per explicar-ho tot. Per tant, és curiosíssim. Bé, Llavors, se'ns ha acabat el temps amb una paraula. Res més per avui. Des d'aquí, desitjo desitxar-los el millor lo millor pel nou començament d'any 2020. Per què? Perquè avui és dilluns, dimecres no n'hi haurà, perquè és dia, dia 1. Aleshores, ja passem el divendres, i jo des d'aquí els hi desitjo de tot cor el millor per tots vostès i per tota la seva família. I tant si ens vestim de rosa, com de vermell, com de verd, com si escutem campanades, com si ens amb els famosos amb els talks, eh? doncs que, en fin, a l'any nou porti diners, sort i amor. Per tots plegats. I una abraçada molt gran, com sempre, per tots els amics del nostre programa. Des d'aquí, aquell abraçada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adéu, adéu, fins l'any 2021. Adéu, adéu, adéu. Aires de Cultura, a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura,